A az újpesti önkormányzat támogatja. Imédiás lesz, Winter mondta Zsolt, újpest, Jó reggelt, kívánok! Jó reggelt, kívánok, Miután én nagyjából két hétig nem leszek, így aztán szétválasztottam a pattását, Ulgyi aki fél tíz lesz. Meglehetősen sok dologról tudunk beszélgetni, vagy ha van kedve, akkor beszélgessünk. Ő most a Balatonon van, tudom. A... Így van. Nyugalom béke, nyugalom, béke család. Nem, nem, nem, nem, nem, nem. nem. Én még ilyen fáradt, nagyon régóta nem voltam. A bevállaltuk néhány szülőtársunkkal, hogy az osztálynak, a fiam osztályának megszervezzük a táborozását, úgyhogy most 23 gyerekre felügyelünk itt néhány szülő, meg az osztályfőnök. És fárasztó? Elképesztő. Én nem is tudom, hogy az, ugye, ők most ötödikesek, és az első négy év folyamán tehát az első négy ö, osztályban a, a két tanító néni minden évben elvitte őket egy hétre, tehát öt napra. És ott akkor ne, többen voltak, mert 28-29 gyerek van összesen a veszályban, kb. és, kb, és 20 végig csináltak az egyhetet. És 80 vagyunk felnőttek, szét vagyunk ez már teljesen. Úgyhogy, de holnap holnap mennek a gyerekek, úgyhogy ők nem várják a végét, mi sem, mert nagyon élvezzük, hogy ők élvezik, de nem, nem is tudom, hogy hogy tudják ezt a táborosztatást egyébként a pedagógusok megoldani. Tudtam, a szombaton délután van programja. Hát úgy tűnik, hogy nem csak nekem sajnos, mert hogy ugye itt szerveződik egy kisebb fajta demonstráció. ami. Ezt lehet, értenem nem kéne nekem, vagy bárki másnak, aki nem Újpesten él, illetve nem foci drukker. Érteni kellene-e? Igen. Hát mi sem értjük, tehát ezt, ezt értem, senkinek itt egy helyzet van, eh, amiről beszéltünk hosszasan is, ráadásul nem előzmény nélküli. Eh, tudod, hogy eh, a belga tulajdonos eh, elmúlt néhány éve nem a sikert történet. Eh, Illetőleg hangját... azt lehet tapasztalni, hogy az Újpestnek van a belga tulajdonossal egy története, amely történet a Nagypapán kifejezésével élve nem tökéletesen smakkol, jó néhány újpest drucker számára, így a polgármester számára sem. Ez egy meglehetősen felszínes megközelítés. Jó reggelt kívánok, bemutatta már a beszélgető társamat, én még nem mutatkoztam benne, Fiala Jánosnak hívnak, de ez a nagyon pontgyól a mindazok számára, akiknek fogalmuk sincs, hogy miről van szó, azért valamit elmond. Hát, e, igen, a nagyon-nagyon egyszerű, tehát a focihoz sem értő, vagy egyáltalán a nem érdeklődő emberek, és talán az a legegyszerűbb. A hazai törvények szerint a profinak nevezett első osztályú bajnokságban szereplő csapatoknak gazdasági társaság formában kell működni, első a második. A gazdasági társaságoknak tulajdonosa van, ez a tulajdonos, ha, hol a saját vagyonával szábe egy cégnek vagy csapatnak a működtetésében, hol egy anyaegyesületnek a 100%-os tulajdonában van, vagy egyéb konstrukciók is lehetnek. Itt az Újpest esetében van egy gazdasági társaság, amelynek most durván mondom a számokat 99%-os elsőpről többségi tulajdonosa a belga befektető, illetve az ő tulajdonában álló cég, és durván olyan 1% közeli tulajdoni aránya van az uté mint alapító anyaegyesületnek azt tudjuk, hogy ha valakinek van egy PTE, egy kis cukrászdája, vagy egy szatúsboltja, és az az övé, akkor ő tulajdonosként rendelkezhet a saját vagyonával. Itt ugye arról van szó, ami esetünkben, hogy jogilag persze itt is csak, nagyon-nagyon többszörös idézőjeben csak egy cégről van szó, de azért egy 1885-ben alapított egyesület, amely Magyarország, sok tekintetben a legsikeresebb olimpiai pontok tekintetében a toplistán szereplő csapatok között van, vagy egyesületek között van, annak a labdarúgó klubjáról van szó, amely azért a történelem folyamán elég sok eredményt, gyönyörű sikersorozatokat, bajnoki cipeket, kupa győztetják. és az van. élő anyagok között ugye az az óriási különbség, hogy Ugye hát egy élő beszélgetésben általában hosszabb a felvezetés, mint konzervanyagokban, mert ott tudja az ember tudja, hogy mire mennyi idő szánhat, és akkor szépen megvágja az anyagot. Én ugyan állítólag élőben vágok, de azért annyira nem tudok, hogy azért ezt a felvezetést mindenféleképpen el kellett mondani, de azt tisztázni kell, hogy ennek az együttműködésnek, vagy látszulagos együttműködésnek, vagy nem együttműködésnek különböző stációi vannak, amely egyébként jogilag egy együttműködés keretében zajlik akkor is, hogyha éppen abban nem tetsző elemek vannak. A legújabb nem tetsző elem, vagy sokaknak nem tetsző elem, egy újpesti címer változás, amelyben legyen szíves beavatni a nagy érdeműt olyan mélységig, ameddig érdemes. Derültékből a vilánycsapásként ért mindenkit, hogy egy másfél héttel ezelőtt az Újpest fociklubnak a honlapján és Facebook oldalán megjelent Három címerváltozat, hogy ezek közül válaszolnak a szurkolók, és akkor ez lesz a, a, a, a foci csapatnak az új Azt kiderült-e, hogy mi a baj a mostanival? Nem. Illetve feltételezések természetesen vannak, mert hogy, mert hogy egy ilyen címerváltásnak, hogyha mondjuk, ö, ö, hogy mondjam, tehát hogyha a racionális észre oldalát nézzük, akkor... Ö, lehet létjogosultsága, hogy ha, ha, ha mondjuk a, az ilyen emléktárgyak, mezek, dögrék, stb. tehát az úgymond foci mellé társuló kiegészítő biznisznek ez jót tesz. Na most jelen pillanatban Újpesten a mezeladásból befolyó pénzek, azok, azok, azok szinte nullához konvergálnak, vagy legalábbis felem, a bevétel felemészti a ráfordított költségeket. Tehát ez nem lehet az oka. Oka lehet, ha tényleg valóban egy elavult vagy egy olyan változás történik a klub életében, amely indogol, tehát tehet egy ilyet. De Mondja, hogy most akkor... mi, a, mi a címer? Hát most a címer ugye benne van a, a horgony, ami ugye a várost jelképezi, benne van az alapítás éve, az 1885, benne van az UTE felirat, és ezt a központi címet, hogy azt tudni kell, hogy az UT-nek, mint meg van egy címer, amit az előbb leírtam, és utána pedig minden szakosztálynak ez a központi címer van középen és körben, egy lila csíkban, vagy, vagy, vagy, vagy lila betűkkel fölírva az említett szakosztály. Tehát, és ebből az új címerből, amely három változat közül egyik osztály volt, mint a másik WC-deszkának, mint mindenféle dolynak, Titulálták. Eredetileg a változatok között kettő fontos dolog volt kihagyva, az egyik az 1885, az alapítás éve, ez végül ebbe az új, mi véglegesnek egyáltalán nem tekintjük, mert majd kitérek a jogi aspektusára is, is ebbe bekerült az 1885, de kihagyták az útét. Ennek meg egyértelműen az, az üzenete, hogy a belga tulajdonos harcban áll. Egy másodperc, türelem, másodperc türelem, ezek szerint egy hét alatt érkezett annyi szavazat, ami alapján lett egy változat, de mégse az a változat lesz, vagy ez most hogyan van? Hát ez úgy van, hogy ugye a, a, a klubnak a hivatalos alapján a három új változatot lehetett szavazni. Az újság, a, a sportúságírásra foglalkozó portálok, Nemzeti Sport, csak foci, Origo, ezeken, Viszont ilyen alternatív szavazásokat indítottak ott is ott mindenhol elsőprően, mert ott lehetett a régi, a jelenlegi címerét szavazni, elsős, elsőprően a régi címer megtartására szavaztak. Ennek ellenére a Velga tulajdonos megváltoztatta a címet ami ez egyébként jogilag nincsen lehetősége, mert. Ott, hogy megváltoztatta tehát múlt időben. Megváltoztatta, igen. Hozzáteszem azt, hogy csak egy nagyon rövid zárólás, hogy az idiotizmusnak olyan fokán van, e, szerencsétlen, és bocsánat, hogy így kell fogalmaznom, hogy a megváltoztatott címerű Facebook oldalon mutatták be egy nap e, az új igazolást a régi címeres mellett a régi címeres sajtófal előtt. Tehát, hogy, hogy ha már csinálok valamit, és ha az a 90% vagy 99% nem ért egyet, de én bízom benne, és akarom, akkor legalább csináljam jól, de ő rosszat is csinál, és rosszul is csinálja. Tehát, na mindegy. De lényeg az az, hogy neki joga nem volt ehhez, mert a társasági szerződés szerint például a csapatnak a színének, címerének, székhelyének, létesítményeinek, rendeltetésének megváltoztatásához száz százalékos tulajdonosi döntés szükséges, és hiába van neki első 99 azt a matagból még tudjuk, hogy a 99-os nem 100, és itt ebben az esetben nem lehet kerekíteni. Tehát az úténak ha jóváhagyó beleegyező döntésen nélkül ezt a címet a belga tulajdonos nem változtathatja meg, azt megcsinálhatja persze, hogy át, átalakítja a holnapon, meg legyártatja az új mezeket, és abba küldik a csapatot, de annak a legjobb tudomásom szerint mindenféleképpen jogi. Egy dologra legyen szíves válaszolni, az pedig az, mondjad, csak valaki valamit akart nekem mondani, és itt láthatom, úgy, hogy nem szokás adás közben kérdezni, mondjad, haó, haó, de ha majd visszajönnek, akkor meg, megmondják, hogy milyen ügyben remélhetően, nem a házig, azt tapasztalnám. De mindegy, a hajós kapitány kitart. Azt árulja el nekem, amíg vissza nem jönnek és nem kopogtatnak, hogy most még fontos vagy fontos tan dolgról beszélünk? Hát, hogyha a világ nézik, néz, Nem, nem, nem, nem, még nagyon sok mindenről akarok önnel beszélgetni. Azt kérdezem, hogy valójában a tulajdonos, miután megteheti, szórakozik-e az újpestiekkel, önnel, az országgal? Én szerintem ezt ő dühből, mivel józan racionálisan megfontolása... Az ő dühhe, az miből származik? Mindabból, amiről az elmúlt hónapokban, években beszéltünk, és amiben ő nem tudja pontosan azt tenni, amiről egyébként nem is tudtuk pontosan megállapítani, hogy az mi lenne? Én azt gondolom, ez abszolút az én szubjektív meglátásom. Én az nagyjából az első perszről kezdve, hogy ő nyilvánosan a színre lépett, benne vagyok, úgymond követem az eseményeket. Az, hogy a, a, a megvásárlásnak a körülményei, úgy említjük, hogy az, emlékezünk, hogy az előző tulajdonostól nem volt zöggen az adásvétel, utána a perek meg egyébként voltak olyan szinten, hogy a licencet át kellett ruházni egy új KFT-ben, ha ennek meg kellett teremteni a jogi hátterét, amiben egy elég komoly csapat munka volt, és akkor még úgy tűnt, hogy tényleg lelkes, és akar valamit csinálni. És abban a pillanatban, hogy sikerült a régi trutybogól eh, ki szedni, kimosni a csapatot, onnantól kezdve, mintha elvágták volna, akkor már azokra az emberekre, azokra a társaságokra, azokra a tanácsadókra nem hallgatott, akik ezt a kimenekítést, megmenekítést végezték, és onnantól kezdve elkezdett abszolút a saját rendelkezni felette. Egy ilyen, sokan mondják, hogy idekülte a apuká, ezért arra tudni kell, hogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon gazdag belga család származó uh, úr, uh, akinek az édesapjának, illetve a családjának több más európai labdarúgó csapat is a tulajdonában van, és hogy idekültek, hogy itt, itt, itt szórakozzon inkább, és nem otthon. Uh, de ez csak egy rossz májuk megjegyzés, de abszolút úgy látszik, úgy viselkedik, hogy nem ismeri az itteni hazai környezetet, nem ismeri az itteni szokásokat, egyáltalán nem tisztel semmiféle tradíciót, régi régjújtott játékosokat nem engedtek be a stadionba. Mi lesz ennek a végkimenetele? Vagy lesz ennek egyáltalán végkimenetele? Vagy értelmezhető az a kérdés, amit én föltettem? E, nem tudom. Én nekem, ugye... Az Mert én ember... sejtem, hogyha önön múlna és lenne pénze, akkor megvenné. Hát ha lenne pénzem, megvenném, de ha hiába lenne nekem rengeteg pénzem, és meg akarnám venni, hogyha az eladónak nincsen eladási szándéka, akkor, akkor, akkor, akkor nem. Én úgy tudom, hogy az elmúlt néhány évben több alkalommal is voltak kérők. Erről is volt szó. Mi lesz ennek a végkimenetele? Tehát például szombaton mi lesz? Négykor találkoznak a stadion előtt? Négy, négy, négykor van ez a kis rendezvú hogy mi lesz a végkémeleten, azt én nem tudom megmondani, vannak olyan teóriák, hogy ebben a szakmában nekünk, mint a szakban, ugye stratégiákat és teóriákat kell végig elemezni, hogy a másik hogyan gondolkodik, és mit akarhat. Van egy olyan olvasata, hogy azért Ugye most a, a csapat körül azért voltak problémák és, és az anyaegyesülettel is folyamatos konfliktusok voltak utánpótlás, nevelés kérdésében, stadionhasználat kérdésében, számtalan ügyben, de ezeket az utána nagyvonolúsága és, és, és a klub iránti tisztelet miatt mindig úgy alakították, hogy, hogy végül ne legyen súlyos probléma. Mert most úgy tűnt, stadion is rendeződik, bár a gyepkérdés az megint egy mellék, úgy tűnt, hogy minden rendben van, lehet, hogy emiatt kellett találni, meg én egy hát úgy Ha minden kivétel, rendben van az, az, az áll, hiszen egy mérkőzés nem ott játszanak, hogy egyre rosszul emlékszel? Én azt ezt mondtam, hogy a gyerm kivételével, és ez is egy külön műsor megérne, hogy egyébként Szolnok, hány. vagy szegszárd? Szolna, hogy Hány megoldási javaslatot kínált fel az UTE és az MLS a belga tulajdonosnak, és Jó, tulajdonképpen lehet lehetséges, hogy az én igazi stratégiai partnerem az nem ön, ön csak fizet, de valójában a belgával állok kapcsolatban, hogyha semmiről nem tudok önnel beszélgetni, akkor ez, mármint a foci csapat, ez mindig biztosít témát. Hát egyrészt igen, mert akinek a foci a, a Jó, de ezek a, most nem hagyományos foci. foci hírek, ezek olyan ezek hírek, nem amelyek mindennel kapcsolatosak, csak éppen nem a labdarúgó csapatnak így a van. labdarúgó teljesítményével. Így, így van, csak hogyha a, a, a mostani hazai időket és a hazai focit nézzük, akkor azért a, a, a sokkal inkább arról van szó, hogy nem e, a foci minősége, Jó, hanem a, egy vonalt, a lukhoz való tudjunk... tartozás, a csapatérzés, vonalt, a, a másról beszélgetni bár én vetettem fel, úgyhogy akár beszélgethetünk erről is egészen fél tízig, de azt kérdezem öntől, hogy ha az önkormányzat életében van probléma, akkor ön ugye mindent elkövet annak érdekében, hogy az megoldódjon. Ez egy elég egyszerű frázis, ebben valószínűleg igazal van, ugye? Hát egyértelműen. nem. Ezzel, ezzel, ezzel, ezzel a társbérlettel mit fog tudni ön kezdeni beleértve, hogy elválni nem tud, nem is akar a drukkelsége okán. Ez egy olyan házasság, ami jelen pillanatban csak akkor hogy hogyha mind a két fél fel akarja bontani, a másik fél ezt nem akarja. Mi lesz? Hát nyilván nekem szét kell tudni valamilyen szinten választani. Tehát amikor én fotőügyben megnyilatkozok, bár a sajtó, az mindig úgy hozza le, hogy a Újpest iránt szenvedélyesen elkötelezett polgármester, és így és ő leépült, és ő nyilatkozott, nem nyilatkoztam, hanem elmondtam a dolgomat magánemberként. Nyilván polgármesterként, bárha jogilag nincs is semmilyen lehetősége, meg feladatom, azért az újpesteknek azon részét, akiknek ez az ügy fontos képvisel nem kell. Nyilván azt is tudni kell, hogy Újpest 100 lakója közül, nem mind a 100 és nem mindenki van, aki egyáltalán a foci iránt érdeklődik, tehát azért annak ellenére, hogy ez egy nagyon fontos ügynek tűnik, és itt visszatérek az előbbi kérdésre, hogy mennyire fontos ügyről beszélünk, sokak számára, nagyon fontos úgy sokak számára érzelmi kérdés, olyanok számára is érzelmi kérdés, akik egyébként nem rendszeresen mérkőzése járok, de kötődnek, a szüleik a családi hagyományok alapján újpesti elkötelezettséggel rendelkeznek, és néha-néha azért kevetik a híreket. Tehát itt most egy olyan ügybe sikerült beletenyerelni a belga tulajdonosnak, ami azért teljesen fölkarbácsolt az indulatokat, és ez a ha nem is tökéletesen és nem is mindenben működő együttműködés most újra felkavart az állóvizet, mintha direkt keresne egy újabb ügyet azért, hogy ne legyen békés Nyugalom azért, hogy erről beszéljünk és ne arról, hogy egyébként hogyan teljesít a csapat hogy lesz-e esély. Ő maga egyébként megnyilatkozott bárhol is abban a kapcsolatban. Nem, eltűnt, nem mindenhol tolja tól, maga be Kettős ügyvezetés van, tehát ő a tulajdonos a cégén keresztül, és ő is ügyvezető, és a gyarmati eszter is ügyvezető mindenhol a, a, az ügyvezető tolja maga előtt. És ő mit mond? Hát, ő nem, nem nagyon nyilatkozik, közdi a híreket, meg elmondja, hogy akkor új címer lesz, kírjuk a szavazást, aztán bejelentik, hogy új címer van, Hát ő most mindegy, ő az ügyvezető, vezeti az ügyeket, de nyilván... Mennyire bosszantja egy tízeskára? Abszolút, tizenegyesre bosszant, mert, mert... Hát akkor mert legalább értelmát, a, a, a gyerekfelvigyázásból sikerült legalábbis lélekben e, kiragadnom. Másik téma... Uh, Újpeste július 3-a és 16-a között lesz, illetőleg már zajlik a lomtalanítás, és ezzel kapcsolatban ön különböző fényképeket tett már korábban közéletek, nem ezzel kapcsolatban, hanem a szemeteléssel kapcsolatban. Most hadd vonzak ide egy másik kerületet. Zugló polgármestere háromoldalú egyeztetés kezdeményez a főváros vezetésével és a fővárosi köztület fenntartó zrt vel röviden FKF a lomtalanítás átalakításáról. Ez egy tegnapi vagy tennap előtti hír. Karácsony Gergely szerint az elmúlt nap is bizonyították, hogy a lomtalanítás jelgi gyakorlatot tarthatatlan, ezért egy korábbi kerületi elképzelés felelevenítve hívja tárgyalva asztalhoz az érintetteket. Ha ennél is több időnk lenne, akkor ö, majd még bátorlatilag kísérletet teszek arra, hogy vajon milyen egyeztetés létezik, nem csak formálisan, hanem valójában is ö, kerületek között. De ez a szemetelés lomtalanítás ez önnek milyen fejfájást okoz, illetőleg ezügyben Mennyire osztja azt, amit karácsony Gergely gondol, és mit hozhat ezikben a jövő? Hát ugye-két külön dologról beszélünk, amiket én kiraktam, azok az illegális szemétlerakás. Tehát amikor a farkas erdő szélére valaki fogja, és a zsákolt építési tő, mint lakás előtténységben számolott építési törmelékét kiborítja. E vagy, vagy a régi kanapé. itt is erről van, van szó, hatalmas szemét, hogy alakult ki, zugló, mondom, de Igen, de azért különböző, mert az egyik az illegális szemét alakás, amikor fogja magát és kirakja. Ez pedig a lomtalanítás, ami egy szervezet kapcsoló. Azt én értem, én összeköldöttem a kettőt. Ez azért nem lett összekötni kettőt, mert az egyik mondom, egy illegális tevékenység, a másik meg egy olyan tevékenység, ami hivatalosan szervezett. És egyébként, ha mindenki betartana, és be tudna tartatni minden létező szabályt, akkor jól is tudna működni. Tehát ugye egyrészt ugye mondják, hogy szűn, szűnjön meg a lomtalanítás, mindenki vigye a szemetét oda, hova tudja. Na ennek az lesz a következmény, hogy amikor lomtalanításon akkor is lepakolják a város bármelyik részére, akkor még többen tennék meg ezt mert sokan azt gondolják, hogy akkor inkább kirakom ingyen a közterületre, amit majd a közösség pénzéből elvisznek, mint hogy ő rendeljen egy konténert és Nagyon-nagyon-nagyon sokan ezért várják, szeretik a lomtalanítás, abban az értelemben, hogy meg tudnak szabadulni a lomoktól. Persze az ezzel járó ordinári felfordulást, ami van, amihez hozzájárul az, hogy egyébként nem csak kirakják a szemetet, hanem vannak, akik erre specializálódtak, és ebből életi, életi élnek, hogy oda mennek, és túrják ezeket a kupacokat. A régi tévékből, a képcsőből a használható fémet, stb. kiveszik úgy, hogy a szétvert üvegdarabok ott maradnak az utcán, szétbontják a helyszínen az ágyat, amiből kiveszik a vaskeretet és elveszik a vasat, és egy hatalmas nagy felfordulást csinálnak, ott sátoroznak éjszaka a közterületen. Ha ez ellen összehangoltan a törvényeket betartva föl tudnánk lépni, értem ez alatt, mert most nálunk is éppen zajlik, akkor, akkor azt lehetne rendezett keretek között. És De, és had, érdelem, had, barács... Hadd hozzam ide azt, amiről a Zuglói ö, önkormányzat honlapján lehet olvasni. Zugló képviselőtestülete 2015-ben már kezdeményezte az FKF-nál az úgynevezett intelligens házhoz menő lomtalantást, melyre a hulladéktörvény is lehetőséget ad, mert lényeg, hogy a lom nem kerül ki közteletre, hanem a egy egyelőre egyeztetett időpontban közvetlenül viszi el azt a szolgáltató évente egyszer ingyen. A polgármester szerint ez a rendszer megoldást jelenthet arra, hogy ne váljon itt zugló, adott esetben más eh, kerület eh, szemét lerakó, hulladék lerakóval. Ez egy, ez egy tökéletesen működő rendszer lenne, csak azt kell látni, hogy ennek a, a, a működtetési költsége akár a többszöröse is lehet. Tehát, úgy itt arról van szó, hogy koncentráltan egy adott kerületben 5-6-8 zónára fölosztva lehet kirakni, és az elszállítás is koncentráltan megy. Tehát ennek eh, a, a, a gép eh, idejét, az eh, élő munka erejét Előre lehet jól tervezni abban az esetben, amit ebben a javaslatban is megfogalmaztunk, amit sokkal kultúráltabb és sokkal jobb, akkor sokkal nehezebb a tervezhetőség. Lehet, hogy adott héten csak 5000 újpest vagy budapesti polgár szeretne a város bármelyik részéről, a másikon 25 ezer, és akkor most az 5000 ezerre tervezük a kapacitást, vagy a 25000-re tervezük a kapacitást, és akkor vagy nem elég, vagy túl sok ember van. Tehát azért ennek az ötlet jó szépen is hangzik, azt tudni kell, hogy meg lehet oldani, csak sokkal, de sokkal többe fog kerülni. Annak idején Goldsmith Dénes, aki egy nagyon jelentős szociálpszichológus volt, még valamikor a 80-as években, amikor én elkezdtem ezt az egész rádiózást Gardner Éva volt a legtöbb ember, aki bemutatott engem. A, a, a, a, tehát ő, ő volt ilyen, aki bevezetett Miancsik Zsófia, csak most onnan jut, azért mondom, mert annak idején a vicceket is mindig úgy adtam át, hogy elmondtam, hogy ki volt a nótafa. Tehát ki volt az, aki átadta. És Goldschmidt Dénes azt mondta, hogy volt egy kísérlet egy angliai Elmegy úgy intézetben arra nézve hogy a raboknak, vagy a, a, a nem a raboknak, hanem a, a betegeknek, vagy az ápoltaknak megfelelő rész aláhúzandó, e, milyen higiéniai érzéke van, ha egyébként nem takarítanak, és azt állította akkor és ez valamiért megmaradt bennem, az ő neve is, a történet is. Köszönet Gartner Évának, aki már nem él, de egy fantasztikus nő volt, és egy fantasztikus tanár, hogy állítólag a szemét megállt buk a magasságban. E, sok szó esik arról, hogy Budapest szemetes vagy nem szemetes. Mi az az optimum, amit meg lehetne határozni, ami egyébként szinte meghatározhatatlan, mert amiről most beszélünk, az ugye messze az optimum felett van. De mi lenne az optimum, és hogy lehetne azt létrehozni? Hogy lehetne azt létrehozni? Hát én azt gondolom azt, hogy milyen a környezetünk, és azt hogyan tartjuk karban tisztán, az, az egy belső igény. Kérdése. Az, hogy ez a belső igényszint nyilván nem genetikusan öröklődik, hanem valószínűleg egy tanult dolog. Azok az emberek, akik fogják és az építési törmögékét, egy erdő, egy turisztikai, pihenő erdő... Legutóbb félét, ugye a szép út mellett találtak egy kisebb hegyet. Tehát az, azoknak az embereknek a kultúrája az valószínűleg olyan alacsonyan van, nem megbánta őket, de sajnos ezt kell mondjam. Akik, és nyilvánvalóan felvétekről beszélünk, őket már megváltoztatni nem lehet. Az ő esetükben csak Pavlov működik, tehát ha elkapom, megbüntetem, és még egyszer megbüntetem, és amikor már fáj, és többek kerül a büntetés, mint az az összeg, amilyen egyébként egy lerakóba elvihetni, akkor fog ez csak... Újpest évben mennyire szennyezett? Hát ö, sajnos igen, bár nagyon-nagyon bár komoly erőket fesz, ö, ö, erőfeszítéseket teszünk, tehát minden héten éster, igen. háromszor körben megy a városgondnokság ö, csapata, illetve különböző, meg a, meg a közhasznú ö, munkások ö, és az ilyen lerakott szemeteket, vagy akár a szelektív gyűjtő mellé, tehát amikor ki van téve, hogy ide a fehér üveget, ide a színes üveget, és akkor mellé rakják a heverőt, meg a levert bezsákolt csempedarabokat, akkor azokat az kell ugye nem viszi el, azokat mi elviszük onnan, és csak, és csak azért viszük el, hogy ne legyen ott. És ez is egy öngerjesztő folyamat, mert én személyesen szóltam. által megláttam, hogy ilyen zöld hulladékot, vágja le a sövényt a gondnok, vagy a lelkes tulajdonos egy társasházban, és rakja ki a parkoló sarkára egy kupacba, ahova nyilvánvalóan nem lehet letenni, és akkor megálltom, hogy jó ember, jó napot kívánok, mit csinál? Hát vágom a sövénny. jó, de hát és akkor miért teszi ide a hulladékot? Hát mert jön a városgondosság és elviszi. Hát mondom, oké, de az azért viszi el, mert illegális szekviterakásról van szó, de ő teljesen természetesnek vette, hogy ha van újpesti városgondosság és az elviszi a hulladékot, akkor ott le lehet tenni, és akkor elviszi a hulladékot. Tehát azért a fejekben kellene először rendet tenni, és azért mondom, hogy ez tanult dolog, mert például, és tudom, hogy nagyon messze van de Japánban, nagy két dolog van, amit én mindig példaként el szoktam mondani. Japánban, az iskolákban, Nincsen takarító személyzet. Vagy csak a legnagyobb dolgokra, hogyha, hogyha vegyszeres fertőtlenítés, meg rovarítás, meg ilyesmi. A kis elsősök is, ha más nem, a padjaikat maguk törlik le, és a, a nagyok pedig euh, takarítják a folyosókat, adott esetben a mosdókat. Japánban a közterületen nincs. Én látom temetes. azt a hallgatót, aki azt ugye hogy oké, rendben, a japán messze van és ugye itt azt a kérdést szokták föltenni, mikor lesz itt Japán, de nem kéne, hogy itt Japán legyen. Az, amiről beszélünk, ugye beszéltünk már egy címerről, ott úgy tűnik, hogy nem nagyon lehet mit kezdeni, hadakozás van, és itt is úgy tűnik, hogy nem nagyon lehet mit tenni, hadakozás van, bár a két történet abszolút nem egybevethető, ezt az egy elemét leszámítva. Persze, igen, igen, igen. tehát egy olyan, olyan esettel, hogy most egy hulladék, mert mondják, hogy mert a összteresek miért nem büntesznek Azért, mert a közteres hajnali kettőkor, amikor éppen a 18,3 kilométernyi újpesti területnek az egyik utcájában vagy sarkán valaki éppen lerak szemetet, nem biztos, hogy arra járták, nem biztos, hogy el tudják kapni. A kollégák egyébként a konkrét esetben kimentek és ilyenkor, amikor valami nagyon durva dolog van, ha nem szelektív gyűjtő közelébe tették le, vagy például az erdő szélére, akkor bár nem dolguk, szétnyitják a zsákokat, megpróbálnak keresni olyan nyomot, bizonyítékot, amivel egyébként vissza, követhető, hogy adott esetben honnan származik. Volt, hogy már erre volt pozitív példa, mert megtalálták a, a kidobott uh Uh, milyen földcímkészett uh, iskolai füzeteket, és akkor abból vissza lehetett követni, hogy ki de adott esetben, hogyha csak egy sitaépítési hulladék, és nincs benne egy számla, vagy egy cím, vagy bármi, ami általában nyilván nincsen benne, akkor nem megállapítható. De ezt megpróbálják megtenni, mert egyébként csak akkor lesz ennek visszatartó ereje, hogyha megbüntetjük az embereket. Tehát, ha egyébként megbüntetjük az embereket, akkor megjön a felháborodás, a pénzbeszedés, meg sarc, meg stb. mert a szabályokat csak akkor akarjuk betartatni, amikor másokra vonat. Amikor mi akarjuk, eh, hogy mondja áthágni, akkor mindig van valami jó mentség, hogy de csak azért, meg csak így, meg most csak az egyszer, és azt, csak ideillettem. Nem, nem volt volna. kétségem felől, hogy pillanatok alatt el fogunk érkezni fél tízhez, és elérkeztünk. Ha rajta múlik, akkor majd helyreállítjuk a különbeszélgetés, csak ahhoz idő kell. Uh, nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást, nem állítanám, hogy uh, megoldásokat találtunk, de Újpestről és a fővárosról beszélgettünk, és akkor visszaadom a gyerekeknek, szombaton lehet önnel találkozni négykor, mi tudtam, hogy hétfőn találkozunk. Hétfőn, így van. Köszönöm hétfőn szépen mindenkinek, önnek is. Wintermantel Zsoltot hallották, Újpest polgármesterét. A műsort az Újpesti önkormányzat támogatta. Zagadot It's your boy It's E. Kelly My baby, they confuse me, yo, with love bum bum But she got the guy, where they send that money from London She mm they see me like a Johnny just come That monkey they walk in, but just to chop Me I go chop all the washing As long as you give me my part, Baby, make you know they rush me I beg you, make you treat me with caution Let go, back. let go back. Hang back. hang over hey, Let go back. Oh no, make me leave Game over the con, give me game over Yeah, uh. hey, All they you, all they confuse When you turn around, baby, you they make a confuse. You do all I like in a hey, camera room Men's when rise, the boy And baby, make a confuse. Commando, you be Commando You they command D-boy You take overload, yeah, yeah I know fit stand alone I must call my guy, we for rendezvous May I go trap all the washing You regret that? As long as you give me my portion Baby, make you know the rush me a műsor a a 18. kerületi önkormányzat támogatja. A vonalban Ugi Atél, a 18. kerületi polgármester. Csak közben itt a papírjaimat nézem, mert igyekszem úgy felolvasni ezt a részletet, hogy ne lehessen ráismerni, hogy honnan van, mert ennek nincs jelentősége. Szóval kerül valaki, aki arról beszél, hogy az ő életét meghatározta a velem való együttműködés a tekintetben, hogy én hol önkormányzati, hol egyéb pénzekkel e, turtam ki őt a műsorsávjából, és azt mondja, hogy a média azóta se változott, annyira nem, hogy fialának nem szűnt meg, ugyanaz a Kejfej Jancici műsor a Rádió Kun, melyet költségeit már a fideszes önkormányzatok álltak. E, ezt egyetlen egy dolog miatt hozom föl, hogy annak idején, amikor engem először a hetedik, vagy a hatodik kerület megtalált évekkel ezelőtt, akkor ott az volt a szándék, hogy nekik vannak üzeneteik, amelyek abban a formában, ahogy szeretnék eljutatni a nagy nem jutnak el, és ennek következtében szeretnének egy forrást, amely nem gerinctelenül és nem gátlástalanul, de lehetővé teszi azt, hogy beszámoljanak a történeteikről. Én azt mondtam, hogy én az önállóságomat nem adom el. Ők ebbe belementek, ugye részint Hunvalgyairől, részint Verók Istvárról van szó, és ott helyi történetek voltak, amelyek kapcsán ők ezeket a dolgaikat el akarták mondani. A későbbi együttműködés annyiban volt más a 18. kellettel, és aztán az összes többi kellettel, a negyedikkel, a 9. és immár a 18. Kal. tehát önnel, hiszen itt két polgármesterrel is kapcsolatban voltam, hogy ilyen kifejezett üzeneteknek a torzított változatát nem nálam akarták kiegyenesíteni, hanem, hanem egyszerűen a kerületről beszéltünk, illetőleg a főváros életéről. Ugyanakkor az a probléma, ami korábban a 6. és a 7. kelletre volt jellemző, az már a nagyon sok területre jellemző az ottani életre, ami, amely életet annak függvényében hogy ki a polgármester, és ugye Budapesten azért alapvetően jelen kormánypárti politikusok vagy kormánypárti erőkhöz tartozó polgármesterek vannak, ugye az ellenzéknek a, az ehhez való viszonyulása némileg úgy alakult, hogy a, a polgármesterekkel való, illetve a kerületekkel való együttműködés vagy együtt nem működés valahol egy ilyen furcsa területévé vált a nagy politikának ahol ahol megpróbálnak olyan fogást találni a nagypolitikán, a kispolitikában, amit a nagypolitikában nem tudnak elérni, vagy C. Azt kérdezem Öntől, hogy ezt a jelenséget ön is érzékelje, és ha igen, akkor mi róla véleménye? Tehát nem rólam van szó. Értem, értem, értem. Most, hogyha a gondolat mehetnek az utolsó, elemére válaszolhatok, akkor persze nyilvánvalóan érzi az ember, hogy, hogy vannak időről időre át, átpolitizálási kísérletek bizonyos ügyekben bizonyos, bizonyos kérdéseket vagy interpellációkat úgy fogalmaznak meg a képviselők, amelyek egyetemen a, a, nem is a helyi önkormányzatot, hogy a polgármestert akarják ezáltal insinuálni, hanem, hanem a kérdést által magát a, a kormányzatot akarják nehéz helyzetbe hozni, általában mint fent központ és a kerületi önkormányzat kapcsolatában illetve a hozzá kapcsolódó iskolafejlesztések, működtetések. Hát illetve, működtetések, illetve működtetések, ingatlan ügyekben. Így, hát, üff, ingatlan... Igen, igen, igen. Üff, tehát az, az, hogy hogyan működtetjük ezeket az ingatlanokat, persze, persze, persze. Nyilván ezekben az ügyekben ők mindig igyekeznek előtérbe lépni. Tehát én azt nem feltételezem róluk, hogy annyira tudatlanok volnának, hogy Ezeket a kérdéseket olyan helyre cindzik a polgármester személyében, akiről tudják, hogy ezeknek a kérdéseknek nem gazdája. Nyilván azért cindzik ide, mert hogy nekem erre valamit reagálnom kell, és ugye várják azt, hogy ugye az ember vagy a, a, a saját politikai közösségé által delegált kormányt kezdje el sincerni a válaszában. Jó, vagy húzzunk vagy ki, egy hogy alá. konkrétabbak lehessünk. Ugye szó esik... Piaci alapú bérlakásokról. Piaci alapú bérlakások, illetve bérlakások olyan nagyon nagy számban nem állnak rendelkezésre a fővárosban, de például az ember egy laikus, egy naív bali aki ugye nem vagyok, de lehet rá igény, azt kérdezi, hogy vajon ezeknek az értékesítése, ezeknek a használat, ez két különböző dolog, ez vajon mennyire egyeztetett, mennyire nem egyeztetett, és még miért önnek odaadnám a szót, én azt feltételezem, még akkor is, hogyha sokan egyoldalúsággal vádolnak, bár ennek nincs összefüggése azzal, ami a kérdésemben szerepel, hogy én azért abban a közegben, amiben lenni szoktam, a magam udvarias, vagy udvariatlan módján akkor is megszólalok, amikor nem kérdezik a véleményemet, és ugye különböző kerületeknek vannak különböző szövetségei. Az ember azt gondolná, hogyha az illető azt gondolja, hogy valami nem stimmel, valamelyik kerületnek az ingatlan értékesítésében hasznosításában, akkor oda szól, hogy figyelj, erre, erről beszéljünk, mert ez nem politikai kérdés, hanem szakmai kérdés, és ebben jó lenne, hogyha e, egységes politikát folytatnánk, és akkor felhívja a Nagy Gábor Tamást, vagy a Bácska Jánost, ha egyébként úgy gondolja, hogy azoknak a kerületeknek ez az ingatlan hasznosítása e, nem szabályszerűen, vagy szabályszerűen, de a kedélyeken borzolóan megy. Mit gondol, vagy mit tud erről, mert ugye itt nem egyszerűen arról van szó, hogy ezeknek a kelleteknek az életébe én beavatkozom, mert erre nem kérném, hanem azt gondolja az ember, hogy ez maga a jelenség, a bérlakás és annak hasznosítása az mindenhol jelen van. Kétségtelen, hogy 18 keret a hely, a fekvése alapján más igazlanokkal rendelkezik, mint a 9 vagy az első kerület, de ha valamelyest érthető vagyok, akkor mit gondol arról a probléma halmazról, amit itt fölkentem a falra? Ugye, igen, amikor a... Nagyjából érthető egyetem, vagyok? Teljesen. Amikor a, igen... Szóval amikor az egyszerű egyetemi professzort megkérdeztek egy problémáról, amire nem tud választatni, akkor mindig azt mondta, hogy már a régi rómaiak is, vagy már a görögöknél is. Szóval én azt tudom mondani, hogy már a rendszerváltáskor is. Annyira különbözőek a kerületeknek az adottságai és az ebből fakadó ingatlan politikái, beleértve a bérlakás politikát is, hogy gyakorlatilag valóban 23 különböző városról beszélhetünk ebben a tekintetben. Persze erre lehet azt mondani, hogy jó vagy nem jó, civil mondhatják azt, hogy, hogy ezt egészen másképp kellene csinálni, és sokkal rigidebb szabályokat kellene hozni. Aztán vannak nyilván olyan olyan elemek és olyan hangok, akik azt mondják, hogy teljesen piac alapúan kellene csinálni, és nagyon szigorú határokat húzni, hogy hol van szociális bérlakás, hol nincs. Én azt tudom mondani, hogy az ilyen peremperületek esetében, mint a 18. kerület és mondjuk a mi esetünkben, szinte piaci alapú bérlakásunk nincs is. Nekünk a bérlakás kiadás az két rész, három részből áll van a teljesen szociális alapú, van a ugye, amelyik annyit fizet, mint amennyibe egyébként a lakás kerül. Az, a, az első, amit ön említette, az ingyenes? Nem, nem, hát azért is kell valamikor összeget fizetni, ugye a, a, az ingyen, vagy a közlegelő ingyenes használata a közlegelő értékét fogja Aki, okay, akkor az első, az milyen, az, az milyen szabás mellett vehető igénybe? 200 forint per négyzetnőt. A per, második? Mondjából. Hát az attól függ, hogy mekkora a lakásról beszélünk, tehát azért költségelvű, mert megvan a lakás típusok, komfortfokozat, én most a nem tudom a rendeletet, mert a lakásról... Jó, úgy, kikérdezem, akarok, milyen, milyen kategóriák vannak még? Amit. És van egy harmadik, amikor, amikor a bérlakásokat olyan formában adjuk oda, hogy átadjuk a, a bérlő kijelölési jogot mondjuk a katasztrófavédelemnek, a rendőrségnek, a tankerületnek és meg sorolhatnám, hogy akár az önkormányzat saját ö, maga is, a sajátunk a vállalóinak is ö, ö, biztosít szolgálati lakást. Ez az a harmadik elem. Tehát ez a három fő elem van. A lakásgazdálkodás egyébként a kerületben a főszabály szerint úgy néz ki, és én ezt 2010 óta kérem a szociális elemeiről, meg a többi részéről nem beszélve, de azt mindig kérem, hogy a, a kollégák, akik ezzel foglalkoznak, ezt mindig vegyék figyelembe, hogy amikor lakást lehet eladni, vagy, tehát mi, mi adunk el lakást, vagy mi veszünk lakást Olyan is a van. piacról, mert persze, hát, hogyha felajánlják, akkor meg, megfontoljuk. Akkor én mindig azt mondom, hogy igyekezzünk a tiszta Mondani portfólió megteremtésére. egy példát, megteremtésére. elnézést. El Igyekezzenek? Tehát, hogy igyekezzenek a tiszta portfólió megteremtésére, tehát az, hogy egy társasházban, amely, amely társasházban mondjuk van öt albetét, akkor az öt albetétből ha mi mondjuk háromban tulajdonosok vagyunk, akkor igyekezzük a másik kettőt megszerezni. Ha ugyanebben az esetben mondjuk kettőben vagyunk tulajdonosok, akkor igyekezzünk attól a kettőtől megszabadulni. Tehát olyan társasházi tulajdonosok. Ez egy minket, mennyire létező főnt, ahol, folyamat, amiről most beszélünk? Ez egy teljesen létező folyamat. Próbáljuk így ástruktúrálni a, a lakásainkat. Mi állónak a, mi, mi a hátterében, amikor XX-ről azt mondja, hogy drága a polgármesteri hivatal, drága törölve, ne -e vennéd de meg? Ilyenkor általában az, az áll a háttérben, hogy, hogy ő valószínűleg vagy nem tudja értékesíteni, vagy nem meri értékesíteni az ingatlanát, mert nem akar. Az hát azt hogy, az, hogy mondjuk olyan környezetben van az ingatlan, ahol nagy valószínűséggel az ingatlan a jelentkezőt. Oké, rendben van, de akkor abban megegyezhetünk-e, hogy mind a két kategória, amiről beszél, elnézés, hogy Ánda a szabába vágok, de nem a tiszteletlenség, Ánda az idő rövidsége van benne. De evel együtt lehetséges, hogy számos ö, értelmes gondolat emiatt elhal elnézést öntől, a hallgatótól. E, itt ö, hálátlan sorsú ingatlanokról van szó mind a két esetben. Há, mindenképpen. Tehát azért a, arra, hogy mondjam, nagyon kicsi az esély, hogy olyan helyen és úgy ajánlják fel az önkormányzat számára az ingatlanokat. fel, azért. hogy felajánlja, akkor az önkormányzat egyben megpróbálja ezt a hálátlan helyzetet is valahogyan hálásabbá tenni? Hát ugye akkor ez az, a, a következő történik, ha ő felajánlja, akkor ő mondja egy összeget, hogy mennyire el neki. Nekünk kötelező a Nemzeti Vagyonról szóló törvény értelmében ingatlan értékbestést készített. Mi általában nem is egyet szoktunk ebben az esetben, ha vitás a kérdés, akár háromat is, de kettőt mindenféleképpen, és ez alapján eldöntjük, hogy a, a Kért összeg, illetve az ingatlan értékbe az okay, összefolág. Oké, fel, hogy mondan... megegyeznek. Amikor megegyeznek, akkor önt mi, mi motiválja abban, hogy azt megvegye, amikor tudja, hogy azt nem azért adják el, mert baromi jó. Két ok miatt veszünk, ingatlan. Ha egyrészt a városrendezési szempontok szerint, tehát hogyha olyan helyen van az ingatlan, ahol az önkormányzatnak a későbbi elben fejlesztési szándéka van, vagy, vagy egyszerűen olyan, olyan lehetetlen helyen van egy magántulajdonú ingatlan, amelyik a megakadályozva nehezíti, akkor ilyen esetben szoktuk megvenni az ingatlant. Most is van egyébként bent a csőben, csúnya szóval egy ilyen ingatlanvétel. Okay. És a másik esetben pedig akkor, hogyha meg, megveszük ezt az ingatlant, akkor esetleg, ha ez egy albetét, akkor a társasházban vagy többségbe tudunk kerülni által vagy pedig 100%-os tulajdonosok tudunk lenni. Mert ugye, ha mi vagyunk a 100%-os tulajdonosok, akkor hozzá tudunk sokkal járulni. Amiről Ez, most beszélünk, az egyébként egy jellemző, vagy teljesen partikuláris jelenség? Minden évben én azt gondolom, hogy olyan, olyan két-három tucatnyi ilyen tranzakció szokott előfordulni, hogy majd mi veszünk, vagy mi adunk el. Eh, inga, eh, lakást, hogyha kérik, vagy, de az, hogy mi eladunk, az sokkal riskább. inkább azt mondanám, hogy ebből a két-három tucatból mondjuk az, hogy mi eladunk, az az, az, az mondjuk a, az eseteknek mondjuk az egyharmada, és kétharmad részben pedig vásárolunk. Mekkora vagyon gazdálkodik ez ügyben? Hát eh, költségvetési soron ugye erre szoktunk tenni 30-40-50 millió forintot az ilyen ingatlan adásvételekre, de ugye az a kérdés ebben az esetben, hogyha értékesítünk is ingatlant, akkor nyilván az is erre a költségvetési címrendszámra kerül, és akkor ugye abból tudunk utána... Hát, ezek relatíven nem nagy számok. Nem, hát azért mondom, hogy, hogy ezek nagyjából forognak. Én ezt értem, de... Egy harmadat eladunk, kétharmadat, ez egy kis értékület. Most, ha itt húzzunk... Egy... Igen, de ugye ez, egy, ez alapvetően, az ha jól értem, ez alapvetően a 18. kerületnek a fekvésével és az ingatlan struktúrájával van összefüggésben. Így van, így van, így van. Tehát ez a város szerkezetével van. Anélkül, anélkül hogy párcát törne bármilyen más kerület ügyvitele okán, van-e az ügyben, vagy van-e vágy az ügyben, hogy kialakuljon egy egységes gyakorlat, amely egyébként más ingatlan struktúrával rendelkező kerületeknek az ingatlan hasznosítására vonatkozhatna, és akkor kevesebb ilyen történet lenne, ami ennek egyébként én a politikai részét tartom a legkevésbé fontosnak, hanem a rendezettségét. Azt, azt sokkal fontosabbnak tartanám. Hát az a, az a helyzet, hogy azok a kerületek, ahol, ahol nagyon sok önkormányzati ingatlan volt, és ugye ezeknek az önkormányzati ingatlanokat jelentős részét már, rendszerváltás után ilyen olyan ö, módon a lakástör lehetővé tette kedvezmények. Ugyan, amikor azt mondja, hogy nagyon elad, sok akkor arról beszélünk, hogy annál mindenképpen több, mint amennyivel a 18. elet rendelkezik, mert egyébként úriási számmal tudtam, egyik kerület sem rendelkezik. Hát igen-igen, igen, igen, igen. Ha hozzánk képest pedig mi nagy kerület vagyunk. Hát a, és ugye itt nem csak arról van szó, hogy többen rendelkezik, hanem jobb helyen van értékesebb, és ezáltal mindjárt az érdeklődésnek nagyobb mértékben válik a. Az hát, van, hát presztíz helyen vannak hát a belvárosi ingatlanok az akár lakhatás szempontjából presztíznek számít jó csak azt akár kérdezem ha ez... akár jó, de azt mondom hogy lakás-lakás független attól hogy most 18-edik elett első 9-edik 4 -edik, vagy 5 vagy akár 14-edik 14 érdemes lenne vagy lehetetlen az hogy ezzel kapcsolatban egy egységes szabályozás alakuljon ki én nem örülnék neki, hogy egységes szabályozás lenni. Tehát abban a tekintet, én nem, én nem örülnék, hogy az önkormányzatoknak a, a, a lábára egy újabb bilincset tennének, illetve a, a, Oké, tudom, a bilincsnek lettel. egy Akkor azt kérdezem öntől, hogy azok tennék. a történetek, anélkül, hogy önnek ki kéne állnia, vagy pálcát kéne törnie bálki felett, azok a történetek, amikor ön olvas róla, és hajlandó lenne itt most véleményt nyilvánítani, vagy elmondani a gondolatait, azok miről szólnak? Én azt gondolom, hogy ezek a történetek, amiket, amiket ott olvas az ember, azok nyilvánvalóan az eltérő érdekekből és az átalakuló belvárosi ingatlan hasznosítási struktúrákból eredő vagy ürítségből, vagy egyszerűen csak értetlenségből fakadnak, ami nyilván bizonyos esetekben eljárási hibákat okoz, bizonyos esetekben lehetséges, hogy tényleg van mögötte akarat, de ami miatt ez kiderül az az, hogy képzeljünk el egy olyan belvárosi házat, ahol... X év óta mindig lakó ingatlanok voltak, idős házaspárok, családok éltek benne, majd pedig 2 3 négyet valami fiatal befektetési célú család felvásárolt, elkezdte a rövid ideig tartó turistikai szempontból fontos szobakiadásokat, vagy lakáskiadásokat, lánykori nevén az Airbnb-t, amivel gyakorlatilag felborította a, a, a háznak az életét, ugye onnan érkeznek a, a nem mondok náció, de legény búcsúra, meg lánybucsura érkező különböző illuminált állapotú, fiatalok, És Ez csak a történeteknek az egyik fele, hiszen, ez, ez az egyik hiszen fele, de, bocsánat, azt az ember ez, ez, ez, tökéletesen ez, ez, ez, ez látja. Bocsán, ez az egyik fele, de hát folytassam. Van egy következő tele. Amikor, amikor még preztésebb ingatlanokról van, ugyanezeknek a lakásoknak a átalakulási folyamat, mondjuk átmen egy ügyvédi irodába vagy átmennek tervezői vagy átmeg például nagyon sok helyen, ahol ezek a design, modern design centerek, a design utcák kialakultak, ilyen ilyen írják Azok megint egy új hasznosítási pontot jelentenek. Ez se si igazán, tehát ezekben a történetekben nem ez volt a jellemző. De aztán megjelenik, nem, én azt mondom, hogy ebben, nem, de ebben, ebben most engedje meg felkészülő, hogy vitat hozzak. Tehát azok mögött, hogy megjelennek a sajtóban ilyen-olyan indíttatása, tehát aki ezeket a történeteket elkezdi mesélni és feldobni, az nem azt fogja mondani, hogy én igyetlen voltam, buta voltam, nem vettem észre a lehetőséget, és egyébként ezt a lehetőséget én is kihasználhattam volna annó, akkor, amikor, hanem, hanem az, az üdvisség faktora következőben. mert látja, hogy ez a hasznosítás, ez más irányba megy, és ő Jó, de ebből amikor ugye vagy pedig végletesen a... nem akarja ezeket, erre, erre felülve ő nem tudja azt mondani, nem azt fogja mondani, hogy én bolond voltam, és ezt, ezt kihagytam, hanem azt fogja mondani, hogy én kérem szépen azt gondolom, hogy itt ilyen meg olyan, meg amolyan, hogy én, én nem akarom arra rávenni, hogy ilyesmit mondjon, amit nem akar, vagy amit ö, adott esetben szűkebb körben inkább mond, mint nagyobb körben, és ezzel nem állítottam olyasmit, ami rám, vagy bárki másra ne lenne jellemző. Én csak azt kérdezem Öntől, hogy ami egyébként a nagy politikában is sokszor elhangzik, hogy ö, jogilag nem kifogásolható, de a korábbi elveink alapján, és itt hangsúlyoznám a korábbit, mert ugye ebben, mintha változás lenne, morálisan, vagy a morális is törölhető, összeférhetetlen, hogy a kettő egyébként összeboronálható-e, vagy mindig is lesz olyan helyzet, amikor valaki, ha valamit megtehet, akkor megteszi, és a morális szempontokat abban az időben zárójelbe teszi, vagy nem, te, nem hangsúlyozza olyan mértékben, mint amikor ő egyébként nincs ilyen hatalmi helyzetben. Ez a kérdés. Nem, én azt gondolom, hogy ezek, peszkád, ezek ezek ez meg a politikának a része már. De ez ugyanúgy az életünknek a része, a politika, a város ügyeivel való foglalatosság. Jó, csak ebbe akkor az, azt kérdezem, hogy. De, de, de bocsánat, de az is beletartozik. Ebbe az is beletartozik, hogy hogyan viszonyulunk ellenzékből, vagy kormányzat, kormányzati szinten, ahhoz, hogy mondjuk ö, a belvárosi lakás ingatlanoknak a struktúrája megváltozik, és másfajta funkciók kerülnek oda. És én azt nem akarom... Én nem állítom azt egyetlen szóval sem, hogy ezek között mindegyik darab teljesen tiszta és törvényes úton történik. Én csak azt mondom, hogy önmagában azt mondjuk, hogy néhány esetben ez előfordul, hogy ez mondjuk nem törvényesen történik, az még nem okozná ennek az egész ügynek az ilyen mértékű köztudatba kerülését. Ez azért kerül be a köztudatba, mert ott van mellett a funkcióváltás amit már mindenki ért, amit már mindenki lát, ami, aminek, amihez már mindenkinek van valamiféle... És ez kifogásolható téve, hogy ön tovább megy, mint ahova én mentem, mert én azt mondtam, hogy jogi kereteken belül marad, de kifogásolható. Ön azt mondja, hogy jogi kereteken kívül is kerülhet, az egy egészen más történet. Ott függetlattól, attól, hogy milyen színezetű a polgármester, ahhoz egyértelmű a viszonyulás. De akkor, amikor az egy mérlegelési körbe tartozik, és ezen mérlegelési körön belül talál az ember olyan gózpontokat, amelyekkel kapcsolatban kérdést tesz föl, az a probléma, hogy vajon azt feltétlen politikai támadásnak kell megélni, mert egyébként egy kívülálló is azt mondaná, hogy hát azért, ha ez nem is aggályos, de nekem is szúrná a szemem, vagy szúrja a szemem, ha tudok róla. Szerintem ezt, én azt gondolom, hogy ez nem, nem politikai, ez városi és város szakmai, illetve, illetve városfejlesztési vagy városfejlődési kérdésnek kell megélni, és ekként is kell ezekről az, az ügyekről vitatkozni. Tehát én a magam részéről az ilyen típusú Airbnb-s történetet mielőtt. Én ezt látom, hogy ön ezt nagy nagy ön nagyon Ő megszerette ezt, volt. ezt, ön, ön meg ezt, a, ezt a, de nem az Airbnb-vel kapcsolatosak jelenleg leginkább a probléma a, hogy mondjam, azzal is, aztán, a, aztán az átalakuló irodafunkcióval aztán az átalakuló üzleti eh, funkcióval is, aztán eh, a tázalítítésekkel kapcsolat, kapcsolatban a belvárosi üzlethelységek kiürülésével is. Ezek mind-mind olyan kérdések, amik egymás mellé helyeződnek, egymásra épülnek, és, eh, és és valamilyen módon nyilván a városnak ezekhez viszonyulnia kell, és általában, általában az önkormányzat vagy az önkormányzati vezetés is mindig lassabban fog tudni reagálni az előjövő lehetőségekre, mint ahogy ezek a helyzetek. Még, még egy, do egy dolgot a... hadd kérdezzek ezügyben hogy vannak politikai családok és ezeket a politikai családokat általában ilyen történetekben és más történetekben ma Magyarországon negatív színben szokták feltüntetni, mert maga a politikai család ma egy olyan fogalom, ami a nem tetsző fogalmi kategóriába tartozik. Én mégis azt tapasztalom, hogy az a Fidesz, amely hihetetlenül összetartó és egymás mellé kiálló, vagy egymás mellett kiálló politikai tábor ezekben a történetekben e, halgat. Beleértve a testvér vagy rokon polgármestereket. Ennek van oka, vagy valami olyan kérdést teszek föl, aminek se, tehát f... ami teljesen hajánál előrángatott, ahogy apuká mondaná. Számomra nem haján előrengatott, hiszen más kérdésekben mindig megvédik egymást. A politikusok a nagypolitikában, ebben a kvázi nem nagypolitikában, vagy nem tudom minek nevezzem, itt ott maradnak maguknak, és ugye van ez a miniszterelnöknek tulajdonított mondás, véd meg magad. Igen. Én erre, én erre, hogy menem, én erre a következőt tudom mondani, hogy azért nem akarunk ezekben a kérdésekben állást fogalni, mert hogy itt, itt nem lehet látni, hogy mi történik, vagy, vagy konkrétan milyen ügyről van szó, mert azért, mert mondjuk valamelyik ellenzéki portálon a maga természetű. Ez hát csak a akarat kérdés, én. hogy megismerkedjenek vele. Annyi szeretném mondani, hogy nagyjából három percünk van, és akkor itt most nem fogok közbekérdezni, mert nem szeretném, hogyha úgy érezni, hogy önbefolytottam a szót, és Na, az időkeretekről. Jó, nem, hát én, én, azt, én azt tudom mondani ezzel kapcsolatban, hogy, hogy, hogy nem vagyunk ismeretek birtokában, tehát nem, nem látjuk azokat a történeteket, amik itt egyes területekben az ingatlan hasznosítással kapcsolatban zajlanak. Tehát ugye én most elmondtam, hogy nálunk mi a policing, mi, mi meg a mentén próbáljuk De nem lenne érdemes Vannak ilyen, ilyen szövetségek, elnézést, hogy most nem, Tehát ott nem lenne érdemes egyszer ezt napirendre tűzni? Nyilván, nyilván érdemes volna, meg nyilván érdemes volna magával az egész lakástervényel e, foglalkozni, az egész e, lakásbérdoadási rendszerrel. Tehát én magam tudom azt, hogy e, például az a rendszer, hogy az önkormányzat, mint tulajdonosa a, a nem fizető, közüzemi számlákat nem fizető bérlők után köteles helytállni, aminek következtében a közüzemi, e, e, közüzemi üzemeltetők, azok gyakorlatilag e, mint egy kesmesint üzemeltetik azt, hogy évente összegyűjtik a ki nem fizetett számlát, majd az önkormányzat egy nagy egyszerű gomnyomással átutalja ezt a közműveknek, miközben ők nem tesznek semmit azért, hogy összegyűjtsék a, a kintlévőségeket a bérlőktől, tudván tudják a bérlők, hogy az önkormányzat nem tudja kitenni közműtartozás miatt a lakásból a bérlőket, csak akkor, hogyha a lakbérrel tartoznak. Ebből kifolyólag egy olyan szép helyzet állt elő, hogy a közösség gyakorlatilag nálunk a kerületben éves szinten 40-60 millió forintnyi összeggel akaratán kívül támogatja azokat az embereket, akik egyébként nem fizetnek. Ő csak most átmenetleg át, máshova raktuk a fókuszt. Hát most csak azért mondtam, hogy persze, én csak azért mondtam, hogy más, más tudok a fókusz, mert hogy mert igenis a lakástörvényel kapcsolatban, ilyen a lakásbérdaleadással kapcsolatban nagyon komoly olyan dolgok lennének, amit az országgyűlés napirendjére kellene tűzni, a mögöttes felelősség elvével a, a sortartó kezesség kérdésével, és minden más egyéb dologgal kapcsolatban. Mert, mert hogy a, a, az önkormányzati az, vagyunk viszont, hogy mehezzen lehet üzemeltetni, sőt, most így a végén mondok egy nagyon csúnya dolgot, bizonyos önkormányzatok már nem is szívesen adják ki szociális bérlakásnak a bérlakásaikat, mert hogy pontosan ezzel a dologgal nem tudnak mit kezdeni, és ezért már eleve leszűkítik a szociális bérlakás nagyságát, nagyságrendjét, és megpróbálnak olyan bérdőket találni ezekben a, bér, ezekben a bérlakásokban, ahol garantálva van, hogy ki fogják a közüzemi számlákat fizetni. Itt sajnos Aminek le kell az vinni az a hangsúlyt. Igen, akkor leviszünk. Nagyon szépen köszönöm. Nem mondom, hogy innen folytatjuk, de egyszer, valószínűleg innen is fogjuk folytatni. Jó kerékpározást. Viszont hallásra! Köszönöm, viszont hallásra! Önök Ugi Attilát hallották a 18. kerület polgármesterét. A műsort a 18. kerületi önkormányzat támogatta. Dörö pont, fia, la, Janos, kukac, Viszont hallásra!